Agonie și extaz, și 77. Tomaso I îi aduse vestea că Sangalo devenea din ce în ce mai înverșunat. Nu respinge atât faptul că ai fost numit sculptorul și pictorul oficial al Vaticanului. Asta îi se pare doar o greșeală grosolană. Dar numirea ta ca arhitect oficial e cea care l-a scos aproape din minți. Nu, eu l-am rugat pe Papa Paul să pună asta în breve. N-ai să-l poți convinge niciodată pe San Sangalo de asta. Pretinde că tu ai pus la cale totul ca să-i se ia catedrala Sfântul Petru. Care catedrală Sfântul Petru? Stâlpii și fundațiile alea pe care le tot toarnă de 15 ani? San Sangalo se arătă chiar în seara aceea, întovărășit de doi dintre ucenicii lui care iluminară calea prin piața del Foro Traiano. Michelangelo îi pofti înăuntru și încercă să-l potolească pe San Gallo, evocând amintiri din zilele de demult petrecute împreună în casa unchiului său de la Florența. Dar San Gallo nu vrut să se lase domolit. Ar fi trebuit să viu aici chiar în ziua când am auzit că te-ai dus la papa cu vinuiri împotriva mea, același soi de calomnii răutăcioase pe care le-ai folosit și împotriva lui Bramante." I-am spus pape Iulus atunci că amestecul făcut de bramante e prost și că stâlpii vor crăpa Rafael a pierdut 15 ani de zile ca să -i repare E adevărat Îți închipui că-l poți intereta pe papa împotriva mea Ei ceru să te proclame arhitectul Vaticanului, vrei să mă înlături Asta nu e adevărat Pe mine nu mă privește decât soarta clădirii Edificiul e gata, plătit, dar nicio parte a bisericii propriu-zise nu se vede încă. auziți l mă rog, pe marele arhitect. Am văzut cupola aia nenorocită, turtită, pe care ai trântit-o pe capela medicilor. San Galo își păsă pe piept pumnii încleștați. Să faci bine să nu-ți mai vrâ nasul tău strivit în catedrala Sfântul Petru. Toată viața te a amestecat în treburile altora. Nici măcar Torigiani n a izbutit să te învețe minte Ascultă ce-ți spun Dacă ții la viață, vezi de treabă Catedrala Sfântul Petru e a mea Înfuriat pentru prima oară Îndurerat la auzul numelui lui Torigiani Michelangelo strânse buzele și răspunse cu răceală Nu tocmai A fost a mea prin ideea inițială Și s-ar putea foarte bine să fie a mea prin terminarea ei Acum, când Sangalo îi declarase război pe față, se gândi că ar trebui mai întâi să vadă și el macheta noului său dușman. Tomazo îi făcu rost să pătrundă la biroul împuterniciților Catedralei Sfântul Petru, unde se afla depusă macheta. Se duseră într-o zi de sărbătoare când nu se mai afla nimeni acolo. Michelangelo rămasă înspăimântat de cele văzute. Interiorul conceput de bramante în forma unei simple cruci grecești fusese curat și limpede, plin de lumină și ferit de construcțiile din jur. Modelul lui San Gallo cuprindea un șirac de capele care lipseau proiectului bramante de toată lumina lui, fără a-i hărăzi alta. Erau atâtea rânduri de coloane unele peste altele, atâtea puncte nenumărate care ieșeau în afară, colțuri și sub împărțiri, încât fosta liniște senină era pierdută. San Galo construise fortărețe și ziduri de apărare. N-avea nici cea mai simplă idee despre felul cum trebuie concepută o biserică, un locaș al spiritului, necum să fie în stare a clădit tocmai catedrala Sfântul Petru, care era privită ca biserica mamă a creștinătății. Dacă i s-ar îngădui lui San Galo să continue, el ar înălța un edificiu greoi, haotic și de prost gust Mergând spre casă, îi spuse cu jale lui Tomazo Am greșit când i-am spus papei de banii irosiți Asta e cea mai mică dintre primejdii Atunci nu vei mai spune nimic? El limpede după vorbele tale, Tomazo, că tu nădăjduiești că n-am să o fac De fapt și papa o să-mi spună Asta te pune într-o lumină proastă. Și așa ar fi. Dar catedrala Sfântul Petru va fi întunecoasă ca o peșteră iadului. Capitolul 6 Toate imaginile cu judecăți de apoi pe care le văzuse erau duioase, povești copilărești reale, țepene, lipsite de mișcare, desfășurate tot atât de mult în spațiu cât și în spirit, cu un isus bățos, ca de natură moartă, șezând pe tron, cu o sânda dinainte pregătită. Fusă întotdeauna în căutarea clipei de hotărâre, care pentru el era sâmburele veșnic al adevărului. David înaintea bătăliei cu Goliat, Dumnezeu înainte de a-i da lui Adam scânteia vieții, Moise înainte de a-i mântui pe israeliți, acum căuta o judecată de apoi care nu mai fusese creată, cu Isus ajungând pe scenă într-o izbucnire de forță, în timp ce toate semințiile pământului și timpului se îndreptau spre el întrebându-se plină de teamă Ce o să ni se întâmple? Aceasta va fi cea mai puternică dintre întruchipările lui Hristos Îi făcu pe Zeus și pe Hercule, pe Apolo și Atlas Dându-și seama în același timp că era el Michelangelo Bonarotti De fapt cel care va judeca neamurile de oameni Trase piciorul drept al lui Hristos înapoi în spațiu Întocmai cum făcuse cu Moise pentru a aduce o cumpănire a greutății și pentru a da întregii siluete o stare de încordare Peretele va fi dominat de măreția a lui Hristos de o adevărată teribilitate Pe boltă pictease geneza în culori vii, dramatice Judecata de apoi se va mărgini la tonuri mai liniștite, la nuanțele cărnii și la cafeniu pe tavan lucrase în panouri puternic conturate. La judecata de apoi va trebui să recurgă la șiretlicul magicianului pentru a face peretele să dispară și să rămână spațiul nemărginit. Acum, fiind gata să înceapă fresca, orice urmă de sentiment al anilor irosiți, de oboseală și nesiguranța viitorului se topi. Simțindu-se bine, încălzite iubirea lui pentru Tomazo, Încrezător în rezultatele dragostei lui stăruitoare pentru Vitoria, atacă peretele cu toată însuflețirea și forța. Spunem, Tamazo, cum poate să fie fericit un om care pictează judecata lumii când cei ce vor fi mântuiți sunt atât de jalnic de puțini? Poate pentru că fericirea ta nu vine din osândă. sândă. Eclesia? Ținându-o în poala ei pe fată, precum și această păcătoasă osândită, sunt atât de izbutite ca tot ce ai pictat pe boltă. Se strădui să prindă adevărul gol prin goliciune, să redea tot ceea ce era grăitor în trupul omenesc. Hristos va purta doar o fâșie de pânză în jurul șalelor, fecioara un veșmânt liliachiu pal, totuși pe când picta picioarele ei frumoase, se înduplecă să le învăluie într-o mătase străvezie liliachie. Toți ceilalți, bărbați, femei, copii, îngeri, erau goi. Îi picta așa cum îi făcuse Dumnezeu, așa cum dorise de la vârsta de 13 ani să-i picteze. Se feri de iconografia convențională, dându-i răspunsurile lui proprii, tulburătoare. Pictura lui religioasă cuprindea prea puține urme din vocabularul ritual. Nu se închipuia pe sine a fi un pictor de teme religioase, nici judecata de apoi ca pe o frescă religioasă. Era stăpânită de spirit, având de-a face cu veșnicia sufletului omenesc, cu puterea lui Dumnezeu de a-l face pe om să se judece singur și să se tragă singur la răspundere pentru păcatele sale. Înfățișă o omenire unică, nudă, luptându-se, neamuri și rase felurite cu aceeași soartă. Chiar și apostolii și sfinții, Ținând la vedere simbolurile muceniciilor, temător temători ca nu cumva să nu fie recunoscuți, păreau copleșiți de această imagine a lui Hristos, cel mai măreț Jupiter, cum l-a descris Dante, pe punctul de a arunca fulgere cumplite asupra celor păcătoși. În timpul zilei se încuia în universul Sixtinei, avându-l doar pe Urbino alături pe schela înaltă. Pictă mai întâi lunetele unde ștersese ce lucrase mai înainte. Imediat de sub se afla silueta lui Hristos pe stânca cerului, cu soarele auriu drept tron în spatele lui. Stând pe pardoseala capelei și uitându-se în sus, simții nevoia să adauge brațului ridicat a lui Hristos o mai mare forță de lovire vizuală. Se urcă pe schelă și spori volumul, întinzând vopseaua dincolo de conturul tras în ipsosul ud. Apoi o pictă pe Maria alături de Hristos cu hoardele de oameni de o parte și de alta. Noaptea citea Biblia, Dante și predicile lui Savonarola pe care îi le trimisese Vitoria Colona. Toate se îmbinau ca părțile unui întreg. Citind predicile pe care le auzise cu 40 de ani în urmă, îi auzea parcă vocea lui Savonarola. Acum, așa cum îi spusese Vitoria, Călugărul martir apărea în deplina sa glorie ca profet. Tot ceea ce prorocise frasa vonarola se adevărise. Dezbinarea din sânul bisericii, întemeierea unei noi credințe în cuprinsul creștinismului, pierderea însemnătății papalității și a clerului, decăderea moravurilor, creșterea violenței. Roma, un război puternic te va despuia de fastul și trufia ta. O puternică molimă te va face să te lepezi de deșertăciuni. Privește-ți-o, Florență, soarta, dacă vei avea un tiran. Limba-ți înrobită, ființa-ți supusă lui, zeii tăi la bunului plac, înjosită în toate chipurile. Afară, părea că pentru papa Paul sosise ziua judecății de apoi. Cardinalul Nicolo, acum unul dintre cei mai puternici cardinali de la curte, îi aduse lui Michelangelo știrea. Carol al V-lea al Spaniei și Francis I al Franței își declaraseră iarăși război. Carol se îndrepta spre nord, dinspre Neapole, cu armata lui cea care devastase Roma și zdrobise Florența. Papa Paul nu avea arme nici mijloace de a rezista. Se pregătea să fugă. Dar unde? întrebă Tomazon fierbântat. La Sant'Angelo lăsând trupele lui Carol să jefuiască iarăși? Nu mai putem îndura încă un jaf O să ne prefacem într-o grămadă de pietre, asemenea cartaginii Dar cu ce să lupte papa? întrebă Michelangelo Am cercetat armata împăratului pe când se afla dincolo de zidurile de la San Miniato Au artilerie, cavalerie, lăncieri Voi cu ce o să vă apărați? Cu mâinile goale Tomazul era galben de furie prima oară când îl vedea așa dar papa Paul se să lupte, cu pace și măreție. Îl primi pe împărat pe treptele din fața catedralei Sfântul Petru, înconjurat de ierarhia bisericii, în veșmintele ei impunătoare și de trei de tineri viteji. Carol se purtă cu bunăvoință și se învoi cu autoritatea spirituală a papei. În ziua următoare îi făcu o vizită vitoriei Colona, marcheza di Pescara, prietena familiei care îl pofti și pe prietenul ei Michelangelo Bonarotti la întâlnirea din grădina San Silvestro al Cuirinale. Sfântul împărat roman, un monarh ceremonios și trufaș, luă cunoștință cu multă plăcere de prezentarea făcută de Vitoria. Michelangelo îi pledă lui Carol pentru îndepărtarea lui Alessandro, tiranul nesuferit al Florenței. Împăratul nu părut să fie deosebit de interesat, dar, când Michelangelo termină, se aplecă spre el și îi spuse cu neobișnuită însufletire: Pot să-ți făgăduiesc un lucru când voi ajunge la Florența. Vă mulțumesc, Maestate! Cam să fac o vizită la noua dumitale sa Cristie. Oameni de la curtea mea, și în Spania, au povestit că e una dintre minunile lumii. Michelangelo se uită spre Vitoria. Ca să vadă dacă poate continua Fața Vitoriei era liniștită Se arăta gata săriște al nemulțumii pe împărat Numai ca să îngăduie lui Michelangelo să vorbească în folosul patriei lui Maiestate, dacă sculpturile noi sacristii sunt bune Aceasta se datorește faptului că am fost crescut în capitala artei din Europa Florența poate continua să creeze minunate opere de artă numai dacă o scăpați de sub călcâiul lui Alessandro. Carol își păstră în binevoitoare, murmurând: Marcheza di Pescara spune că ești unicul mare artist de la începutul timpurilor. Am văzut avanul din capela Sixtină. Peste câteva zile îți voi vedea sculpturile din capela Medicii. Dacă sunt întru totul, așa cum am auzit, ai făgăduia la noastră împărătească. Se va face. Colonia Florentină în nebunii de bucurie Carol al V-lea își cuvântul făcu ceva. Fu atât de adânc brad de vizita lui la Noa Sacristie, încât hotărâ ca nunta fiicei sale Margareta cu Alessandro să se celebreze în capela făcută de Michelangelo. Această veste îl făcu pe Michelangelo să se simtă atât de rău, încât nu mai putu lucra. Se plimbă prin campania de-a lungul viei Apia, mărginită de cavouri, scutura de scârbă și ciudă împotriva tristelor năravuri ale lumii. Căsnicia se dovedi de scurtă durată. Alessandro fu ucis de către un văr din familia Popolano, Lorențino, într-o casă din vecinătatea Palatului Medicii, unde se dusese crezând că merge la o întâlnire cu neprihănita soră a acestuia. Florența era scăpată de lacomul ei tiran, dar nu și Michelangelo. Trupul lui Alessandro, urât de toată Toscana, fus vârlit pe subascuns în puterea nopții, în sarcofagul sculptat de Michelangelo cu atâta puritate, sub statuile Aurora și Amurgul. Toți florentine au scăpat de Alessandro în afară de mine," îi spuse lui Urbino posomorât. Acum vezi la ce e bun un cioplitor de marmură. Să asigure cavouri pentru tirani. Necazurile trec ca și bucuriile. Fiecare lovitură grea al departe de Sixtină câte o săptămână sau două, iar veștile bune ca bună oară nunta nepoatei lui Ceca cu fiul vestitului istoric florentin Guiciardini sau alegerea în funcția de cardinal a părintelui confesor și dascăl al vitoriei Colona Reginald Pole, fapt ce sporea simțitor puterea taberei reformatoare, îl aducea înapoi la lucru înviorat. Picta acum grupul compact de sfinți feriți de mânia lui Hristos, Ecaterina cu o bucată de roată, Sebastian cu un manunchi de săgeți, niște forme străvezii, plutind în sus pe ceruri, splendide siluete femeiești, printre altele bărbătești, într-un amestec plin de mișcare. Printre picături se gândi să-l mai îmbuneze pe ducele de Urbino, care tot mai era furios și făcu un model de cal din bronz, precum și o solniță bogat ornamentată. Îl bucură vestea că un urmaș al ramurii Popolani din familia medicii, Cozimo de medicii, un tânăr de 17 ani, modest de treabă, se afla în palatul medicii. Mulți dintre exilați se întorceau acasă tinerii fii ai prietenilor lui venind să-i spună cu dragoste derci. Fus guduit însă când sorții potrivnici cărora li se datora încercuirea Florenței de la moartea timpurie a lui Lorenzo il Magnifico, se manifestară în chip fatal, dezlănțuind tragedia culminantă. Cosimo, deși moralicește se purta corect, deveni curând un tiran, reducând consiliile nou alese la neputință. Tinerii din Florența își o armată, cumpărară arme și făcura apel la Francis I al Franței ca să le împrumute trupe pentru a-i înfrânge pe partizanii lui Cosimo. Dar Carol al V-lea nu dorea o republică la Florența. Îi împrumută armata lui Cosimo care zdrobiră scoala. Conducătorii fură uciși, pieriră sute dintre cele mai strălucite minți ale Toscanei, toate familiile suferind grave pierderi. Filippo strozi străpuns cu o sabie, iar fiul său ucis. Baciovalori și fiul lui omorâți. Mulți alții dintre tinerii exilați, care se îngrămădiseră cândva în atelierul lui, curajoși și nerăbdător să se întoarcă și să lupte pentru orașul lor, erau morți și ei, morți în splendoarea și gloria tinereții lor. Cu ce au păcătuit?" strigă Michelangelo. Pentru ce fapte au fost judecați încât a trebuit să fie uciși cu atât sânge rece? În ce fel de junglă trăim dacă astfel de crime cumplite lipsite de stimă pot fi săvârșite fără teamă de pedeapsă. Câtă dreptate a să să aștearnă sus pe peretele acela un Cristos, cumplit și plin de mânie în ziua judecății de apoi? Desenă din nou colțul de jos din dreapta al cartonului său, de partea cealaltă a morților care se ridicau din morminte. Pentru prima dată zugrăvi și un grup osândit mâna de caron spre gura iadului. Acum omul părea doar o altă formă a vieții animale, croindu-și drum pe suprafața pământului. Sălășluia în el un suflet nemuritor? Nu l-ajutase cu nimic, nu fusese altceva decât un simplu adaus, pe care avea să-l ducă cu el jos în iad. Poate că sufletul acesta îl va ajuta totuși să se urce înapoi spre purgatoriu și până la urmă chiar spre paradis. În clipa aceea însă Michelangelo ar fi fost gata să spună – Dați-mi voie să mă îndoiesc! Căci și pentru viitoria colona veniseră vremuri tulpuri. Giovanni Pietro Carafa, care o bănuia de mult din pricina cercetărilor pe care Marcheza le dedicase noilor doctrine, și a discuțiilor pe care le purta asupra credinței, fusese ales cardinal. Fanatic religios, cardinalul Carafa își începu strădanile de a aduce inchiziția în Italia spre a pe eretici, pe liberi cugetători, pe atei și în ce privea pe Vitoria Colona, pe cei care lucrau în afara bisericii ca să aducă reforme înăuntru ei. Carafa arătă pretutindeni fără ocol că-i socotea primejdioși pe Vitoria și micul grup din jurul ei. Deși rare ori mai mult de opt sau nouă la întâlniri, se afla totuși întotdeauna în mijlocul lor un spion. Cardinalul Carafa primea luni dimineață un raport amănunțit asupra discuțiilor purtate duminica după masă. Ce poate să însemne asta pentru dumneata?" o întrebă pe Vitoria Michelangelo îngrijorat. Nimic, atâta timp cât unii dintre cardinali sunt partizane ai reformei. Dar dacă dobândește puterea Carafa, surgiunul. Michelangelo rămase înmărmurit. Se uită ținte la fața ei de alabastru, pălind și el la gândul primejdiei. N-ar trebui să fii mai prevăzătoare? Teama îi năsprise vocea. Îi cerea oare acest lucru pentru ea sau pentru el însuși? Vitoria știa cât de prețioasă era pentru el prezența ei la Roma. N-ar fi de niciun folos, aș putea să-ți dau și eu același sfat. Și vocea ei părea aspre. Eu cerea pentru ea însăși, pentru el? Nu-i arătase oare astfel că-l voia în apropierea ei? Lui Carafa nu-i place ceea ce pictezi în sixtină. De unde poate ști? doar o țin în cuiată? În același fel, cum știe ce se vorbește aici? Deși de când începuse să lucreze la frescă, nu îngăduia în atelierul lui pe nimeni în afară de Urbino, Tomazo și cardinalii Nicolo și Giovanni Salviati, iar în capela sixtină niciun suflet în afară de Urbino, cardinalul Carafa nu era singurul care știa ce se zugrevea pe perete. În legătură cu fresca, începură să sosească scrisori din toate colțurile Italiei. Cea mai uimitoare venit de la Pietro Aretino, pe care Michelangelo îl cunoștea după renume, ca fiind un scriitor talentat și un ticălos fără scrupule, care trăia din șantaj, obținând cele mai neașteptate favoruri și sume de bani, chiar de la prinți și cardinali, arătându-le numai cât de mult rău le-ar putea face dacă ar înneca Europa cu scrisori calomniatoare la adresa lor. Scrisorile lui erau alcătuite într-un stil atât de tăios și decolorat, încât pe la curțile din Europa calomniile lui Aretino erau repetate ca niște anecdote cu haz. Căzut în trecut din cauza lăcomiei și desfrâului, în sărăcie și disgrație, era acum un om cu vază la Veneția, prieten bun cu Tizian și însoțitor al regilor. Scopul scrisorii lui Aretino era să-i dea îndrumări lui Michelangelo cum ar trebui să picteze judecata de apoi? Îl văd în mulțime pe anticrist cu trăsături pe care numai dumneata le-ai putea închipui. Văd groaza oglindită pe fețele celor vii. Văd semnele stingerii soarelui, lunii și stelelor. Văd cum elementele se topesc și pierd și mai văd cum natura sleită devine stearpă. Văd apoi viața și moartea înspăimântate de haosul înfricoșător. Văd zborul ca de săgeata al cuvintelor judecății, ieșind din gura fiului lui Dumnezeu, printre tunete îngrozitoare. Aretinou și încheia lunga scrisoare cu lămurirea că, deși se jurase să nu se mai întoarcă niciodată la Roma, își va călca hotărârea împins de dorința de a cinsti genul lui Michelangelo. Michelangelo îi răspunse ironic, gândindu-se să scape de nepoftit. Nu-ți schimba hotărârea de a nu mai pune piciorul în Roma numai de dragul de a-mi vedea opera Asta ar însemna să cer prea mult Când am primit scrisoarea Dumitale m-am bucurat În același timp m-am întristat totuși pentru că terminând o mare parte a lucrării Așa cum am conceput-o eu, nu mă mai pot folosi de ideile Dumitale A a început un adevărat bombardament cu scrisori în care cerea fără nicio rușine Desene, fragmente de cartoane, modele. Devotamentul meu nu merită oare să primesc de la dumneata, prințul sculpturii și al picturii, unul dintre acele cartoane pe care le arunci în foc? Trimise scrisori până și prietenilor lui Michelangelo, tânărului Vazari, pe care îl cunoscuse la Veneția și altora care veneau prin atelierul din Macelo dei corvi, hotărât să capete ajutorul lor pentru a dobândi câteva schițe? pe care apoi să le vândă. Michelangelo îi răspunse în doi peri, tot mai plictisit, pe urmă lăsă cu totul în plata domnului. Aceasta se dovedia a fi o greșeală. Aretino își păstră veninul până când judecata de apoi fu terminată, apoi îi lovi cu două țâșnituri de cerneală, una care îi aproape cei cinci ani de pictură, a doua reputația. Capitolul 7 Acum, Timpul și spațiul începeau să se confunde. Nu putea să jure câte zile, săptămâni, luni treceau, în timp ce anul 1537 îi făcea loc lui 1538, dar în fața lui, pe peretele altarului, putea să spună cu siguranță câte siluete crease, siluete ce pluteau în sus, dinspre părțile mai de jos, acoperite de nori, spre colțurile stâncoase din dreapta și stânga fecioarei și fiului. Hristos, cu brațul ridicat deasupra capului în semn de mânioasă învinuire, nu se afla acolo pentru a asculta vreo pledoarie anume. De niciun folos nu le era păcătoșilor să implore durare. Cei răi erau osândiți dinainte și văzduhul era bântuit de spaimele lor. Dar niciodată formele trupului omenesc nu fusese răzugrăvite cu mai multe dragoste, mai pline de viață. Cum era cu putință ca într-un palat atât de nobil să, să lășluiască un suflet atât de josnic? De ce oare carne atât de desăvârșită în alcătuirea ei, superioară prin puterea și frumusețea ei față de tot ce au fost în stare să făptuiască cu mințile și sufletele lor acești muritori înfricoșați? În fiecare dimineață, Urbino așternea suprafața necesară de Intonaco, Până seara Michelangelo o acoperea cu un trup care se rostogolea spre iad sau cu portretele lui Adam și Eva, acum între două vârste. Urbino devenise un maestru, ca și Roseli, la ambinarea fâșiilor zilnice de gips proaspăt, așa încât să nu poată fi văzute liniile. Zilnic la prânz o punea pe Caterina, slujnica lor, să le aducă mâncare caldă pe care o încălzea din nou la o sobiță cu jeratic, pe schelă, înainte de a-l servi pe meșter. Mangiate bine. aveți nevoie de forțe. E o torta așa cum făcea mama dumneavoastră vitregă. Cârnați din tocătură de pui fripți în un lemn, cu ceapă, pătrunjel, ou și șofran. Urbino, știi că sunt prea frământat ca să mănânc la mijlocul zilei de lucru și prea obosit ca să mâncați la sfârșitul zilei. Uitați-vă ce am adus aici, o salată care se topește în gură. Michelangelo râdea. Ca să-i facă pe plac lui Urbino, mânca și rămânea uimi cât de bună era, cât de asemănătoare cu cea pregătită de il miliore. Ucenicul era încântat de viclenia lui.